Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqwa tuqatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda muhammadin s.a.w. Masyarrul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bin nar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali Allah s.w.t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 man 'amila salihan min dzakarin aw unfa, barang siapa yang beramal saleh lelaki maupun wanita mu'min. dan dia beriman kepada Allah Subhanahu maka kami akan uh, memberikan kepada dia kehidupan yang penuh kebaikan kehidupan kebahagiaan ini di dunia. Balanajziyannahum ajrahum biahsani makanu ya'malun dan kami akan berikan ganjaran kepada dia ya, kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan ini di dunia maupun di akhirat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan ya, bagi orang-orang beriman di dunia dan juga ganjaran yang indah bagi orang-orang beriman di akhirat kelak.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 maka kita tidak ingin iman kita turun terus-menerus. Kita ingin diperbaiki, kemudian ditambah lagi dan demikianlah kondisi iman seorang muslim yazid wa yamqus, bertambah dan berkurang. Oleh karenanya para salaf dahulu, para sahabat mereka memberi perhatian yang khusus tentang masalah bertambahnya keimanan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah berkata, halumuna bina binasdat imanan. Marilah kita berkumpul Agar kita menambah keimanan, berkumpul bermajlis untuk menambah keimanan. Demikian juga, misalnya Ibn Mas'ud radhiyallahu taalaanhu pernah berkata, ejilis subina imanan. Marilah kita duduk bareng-bareng agar kita menambah keimanan dengan bermudahakar, saling mengingatkan, dengan membacakan ayat-ayat Allah subhanahuwataala. Majlis-majlis inilah yang akan menambah keimanan.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 Uh, perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu dia mengatakan minfik hil abdi an ya alam amusdad amuntekhis di antara fikir orang hamba dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang ini penting jadi kita harus sadar kapan iman kita bertambah dengan apa iman kita bertambah maka kita lazimi sebab-sebab tersebut dan kita Allah memberikan kita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 dan seluruh kemaksiatan mengurangi keimanan. Oleh kerana di antara akidah al-sunnah wal-jamaah bawahnya al-iman qawlun wa amalun. Iman itu terdiri atas perkataan dan terdiri atas amal soleh, perbuatan. Iman terdiri atas perkataan dan perbuatan. Yazidu bita'at wa yamqusu bil ma'siyah. Bawahnya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini kaedah umum dalam ya, kaedah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 dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Adapun akhidat aluh wal jamaah tidak demikian. Akhidat aluh wal jamaah, iman itu Bisa merupakan perkataan. Kata-kata yang indah, zikir itu Merupakan keimanan. Kemudian juga bisa perbuatan, sholat, ya, ya, Ini Haji, umrah ini merupakan keimanan. Dan bertambahnya iman Dengan ketaatan. Dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Ini kaedah umum. Apa yang akan disebut oleh Syekh Abdul Razak? Al-Badarahatillahulahul Taala adalah poin-poin terpenting dari amalan saleh. Karena iman bertambah dengan amal saleh. Maka kita akan sebutkan poin-poin yang beliau sebutkan dari dalam buku beliau tersebut yang menambah keimanan. Yang pertama para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ini merupakan perkara yang sangat penting yang sangat menambah keimanan.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 Karena akan beribadah dengan benar. Hampir pas. Harus ilmu terlebih dahulu supaya bisa ibadahnya diterima. Ini semuanya hampir-hampir pas, tapi kurang pas. <laughs> yang benar, Allah Alhamdulillah sebagian perkataan sebagian ulama, kenapa Rasulullah SAW ya, menyebutkan berjalan menurut ilmu dimudahkan jalan yang menuju surga. Karena jalan yang paling cepat mengantarkan kepada surga adalah menurut ilmu.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 Sehingga dikhususkanlah penyebutannya oleh Nabi dalam hadis ini. Kata Nabi saw, mansalah kautari kon barang siapa yang berjalan. Berjalan banyak ke masjid juga berjalan, ya. cari rizki juga berjalan, berhaji juga mungkin berjalan, umrah juga berjalan. Tapi kenapa Rasulullah saw menyebutkan mansalah kautari kon yalta misuphi ilman? Barang siapa yang berjalan karena mencari ilmu. Kenapa? Karena tadi dikatakan oleh para ulama berjalan menurut ilmu ini merupakan jalan termudah untuk mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. hanya ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bahawa bahwasanya menuntut ilmu akan menambah keimanan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi Man yuridillahu bihi khairan dalam sahih al-Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan yufattihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan buat dia paham tentang agama.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 dan juga memberikan faedah tafkhim Bagaimana perkataan Ibnu Hajar rahimahullah. Kadala kalimat nakirah datang dalam bentuk kalimat syarat, Allah tidak Nabi tidak mengatakan manjuriilahubihi al khayran. Tidak ada alif lamba. Manjuri dubih khayran. Tanwin. Ini yang belajar bahasa Arab untuk mengerti. Ya, ini kalimat nakirah bukan kalimat ma'rifah Dalam kaidah usul fikih, kalau kalimat nakirah disebutkan dalam konteks kalimat syarat.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 maka dia lah yang bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk menepis kerancuan dalam pemikiran, untuk menjelaskan pintu-pintu kebaikan, maka satu orang alim lebih baik daripada jutaan ahli alih ibadah. Kemudian kata Nabi SAW, Wa innal anbiya' lam yuwarritu dinaran waladirhaman. Wa inna mawarratul ilma' Sungguhnya para Nabi tidaklah mewarisi harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadahu faqat akhada bihardin wafir. Barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan para nabi. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa apa yang sedang kita pelajari setiap hari dalam kajian, apa yang kita dengarkan dalam kajian-kajian baik melalui televisi maupun melalui radio-radio atau langsung bermujelis di hadapan para ustadz atau kita bermujelis di hadapan para ulama, maka itu semua adalah warisan nabi yang sedang kita ambil. Maka hendaknya kita bahagia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 kapan ilmu tersebut bisa mengantarkan kepada ibadah, maka ilmu tersebut menjadi bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya banyak akan hal ini. Dan ini juga dijelaskan oleh uh, Ibnu Qaym rahimahullah, kemudian juga dijelaskan oleh Alimam Ashatibi. Alimam ya dalam kitabnya Al-Mu'afaqat juga, menjelaskan akan hal ini. Bahwasanya ilmu dia bukan ibadah secara zatnya. Tetapi dia ibadah karena dia mengantarkan kepada ibadah. Dalilnya seperti Firman Allah Subhanahuwataala, Ya ayyuan nasu abdu robbakum. tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah, bukan ilmu adalah sarana untuk beribadah. Kalau ternyata seorang untuk ilmu tidak mengantarkan dia kepada ibadah, maka bisa jadi berkurang bagi dia. Bisa jadi berkurang bagi dia. Oleh kerana Allah memuji, tak dalam Al Quran Allah mengatakan, Inna ma yakhshallah min ibadihin al ulama. Sungguhnya yang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 Setelah Allah menyebutkan tentang ciri orang yang beribadah di malam hari, sujud, kemudian berdiri, kemudian takut kepada akhirat, berharap kepada Allah, kemudian Allah mengatakan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksudnya apa? Orang yang berilmu beramal. Orang yang berilmu itu apa? Ber, beramal. Yang tidak berilmu tidak beramal. Ayat yang sungguh luar biasa. Jawabannya apa? Kata Allah, Apakah sama? Hal ladina la, ya, ya la ya Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Dia tidak sama dalam segala hal. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, Allah bedakan bagaimana dengan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan, yas'alunaka madza uhillalahum, qul uhillalakum ath-thayyibat, wama 'allamtum min al-jawarihimukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, wakulu mimma amsakanakum wa dhkuruismullah 'alayh. Allah Subhanahu wa taala mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang apa yang dihalalkan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 Menyerang, demikian ilmu Ilmu itu akan membela ya, Pelakunya di akhirat kelak Atau akan menyerang pelakunya di akhirat kelak Oleh kerana disebutkan dalam hadis yang sahih, suhai Lantazula qadama abdin hatta yus'al an arba Bahasanya di akhirat kelak Dua kaki seorang hamba Tidak akan bergeser Sampai ditanya tentang empat perkara Di antaranya an <tik> ilmihi Ditanya tentang ilmunya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 Untuk menambah khushiyah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Tatkala kita dihadapan orang ataupun tatkala kita bersendirian. kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wataala untuk menambah ketakuan kita. Karena perkataan saya tutup tentang masalah ilmu. Perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang sangat indah dia mengatakan, "Kullu amalin wa ilmin la yazidul imana kuwatan fadhuqul." Kata Alih Bah Ibnul Al Qayyim seluruh ilmu dan seluruh amal yang tidak menambah keimanan maka terkontaminasi. Terkontaminasi. Seluruh ilmu yang tidak menambah, menambah iman berarti dia nutut ilmunya enggak beres. Terkontaminasi pasti ada niat-niat yang buruk dalam hatinya. Entah karena ria, karena ingin di, di, di, di, dimuliakan oleh masyarakat, karena untuk menyaingi ustadz yang lain misalnya. Ya. Demikian juga dia beramal. Keterniata tidak menambah keimanan pasti famadghul, pasti termasuki dengan sesuatu yang merusaknya. Terkontaminasi dengan niat-niat yang tidak, tidak beres.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 Jadi ini merupakan cabang daripada ilmu di antara ilmu adalah baca Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Allah telah memuji dirinya tatkala menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi al-kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an.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 وَتَكُولَ عَلَيْكُمْ طُرْحَمُونَ. Ikutilah Al Quran tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصْلْنَاهُ أَلَىٰ أَلْمِينَ. Hudah warahmatal di kaum yuuminun. Sungguh kami telah mendatang, datang, mendatangkan kepada mereka sebuah kitab fassalnahu ala ilmin yang kami perinci. Kitab tersebut yaitu Al Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi siapa orang-orang yang beriman. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang agungnya Al-Qur'an ini sampai Allah mengatakan "La'au anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu 'ala jabalil la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah". Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung yang tegar yang kuat, la ra'aitahu khasyian, maka kau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan takut, mutasaddian akan hancur min khasyatillah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya Al-Qur'an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 ada orang-orang kurra, kurra ahli baca Qur'an di zaman dia. Yang kemudian baca Al-Quran dengan benar-benar tajwidnya. Iqamatul huruf dengan huruf-huruf. Makhrosnya sesuai dengan makhros yang benar. Bahkan kata Sanal Basri, di antara mereka ada yang bangga. Saya bisa baca surat dengan satu nafas. Saya masih buat apa? Apa yang perlu dibanggakan kalau bisa baca Qur'an dengan satu nafas? Emang kalau bisa baca Qur'an satu nafas akan menambahkan keimanan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka dia mengatakan, La katarallah amta la'um.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 Penyanyi wanita kondang. Jadi sebelum penyanyi tersebut konser, ya wanita fajir, Allah yang terbuka untuk nyanyi-nyanyi, dibuka dengan membaca tilawah Al Qur'an. Ini kacau seperti ini. Mau digandingkan Al Qur'an dengan nyanyian cewek biduan dua wanita yang seperti ini? ini. Ini tidak terjadi di Indonesia, ini terjadi negara-negara Arab. Negara-negara ya. Arab. Kita sampai sekarang malu, tapi di Arab juga kadang-kadang kacau. Bukan di Arab Saudi, ya, tapi di luar Arab Saudi. Ya. Seorang kharis yang terkenal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 Dibaca dengan niat untuk ditadaburi untuk diamalkan. Jadi ini kita lakukan setiap kita baca Al-Quran. Allah berfirman: "Avala ya Al-Quran". Walauka namin endi wa rin Llahi lawa jarufi ihtilafan Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ini Allah turunkan. Allah celak siapa orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau orang musyrikin saja dicelah, apalagi kita? Yang asalnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran, Allah suruh mereka mentadaburi Al-Quran. Kita lebih utama untuk mendadaburi Al-Qur'an. Afala yataadabbarunal-Qur'an? Kenapa orang musyrikin tersebut tidak mendadaburi Al-Qur'an? Tidak mendadaburi Al-Qur'an. Bagaimana kita yang beriman dengan Al-Qur'an? Dalam ayat yang lain, Afala yataadabbarunal-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mendadaburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati mereka telah terkunci? Allah cela orang yang baca Al-Qur'an tidak ditadaburi. Ini mereka sudah baca Qur'an namun tidak ditadaburi dicela oleh Allah Subhanahu Karena Al-Quran dibaca untuk ditadaburi. Bukan hanya sekedar numpang lewat untuk diindahkan bacaannya. Untuk dijadikan nyanyian. Tidak. Ya. Tetapi untuk ditadaburi makna-maknanya. Kitabun <tere> anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Waliyatadhakara ulul alba. <sona> Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau. Kitabun anzalnahu ilaika. Mubarakun. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau. Wahai Muhammad. Penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita mencari keberkahan Al-Quran? Liadabbaru <tere sona> ayatihi untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyadzakkaru ulul albab dan agar orang-orang yang berakal yang cerdas jadi ingat dan sadar. Karenanya Allah Subhanahu mencela ahlul kitab yang mereka hati mereka keras tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kata Allah alam yakniil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka tatkala mereka mendengarkan firman-firman Allah apa yang Allah turunkan untuk mengingat Allah dan Al-Qur'an wala yakunu kalladziina utul kitaaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasathu qulubuhum dan janganlah mereka orang-orang beriman seperti ahlul kitab yang telah diturunkan kepada mereka alkitab sebelum Al-Qur'an yaitu Taurat dan Injil Fataala alaihimul amad dan berlalu waktu yang lama faqasath qulubuhum sehingga hati-hati mereka pun menjadi keras wa katsirum minhum fasiqun dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang yang tatkala baca Al-Qur'an tidak bisa terenyuh, tidak bisa mengambil keberkahan, dia seperti orang-orang Ahlul Kitab ya, yang sudah keras hati mereka sehingga Al-Qur'an yang bisa menghancurkan gunung tidak bisa menghancurkan hatinya, tidak bisa meluluhkan hatinya. Berarti sudah parah.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 Tidak ada penawar hatinya. Tidak ada pengobat hatinya. Al-Quran dia tinggalkan. Hijrah Mahjurah. Ditinggalkan Al-Quran tersebut. Ya. Punya buku-buku Masya Allah. Buku tafsir Ibnu Qasir lengkap. Tidak pernah dibaca. Dan banyak ikhwan yang hobi beli buku. Subhanallah. Beli buku saya ke rumah Tuhan ingat punya buku apa? Fathul Bari. Berapa puluh jilid Terjemahan Masya Allah. Dia baca. Oh enggak. Belum. <laughs> <laughs> ya mungkin diatnya baik untuk jadi perpustakaan Buat anak-anak saya Eh Kalau ente gak mulai baca gimana anak-anak mau baca Senang buku-buku yang tebal ya, Buku-buku yang tebal Dipajang di rumah ya, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir ini, Tafsir Anu Berjilid-jilid, mewah gak dibaca Buat, buat seperti ini ya. Jadi katanya Jangan sampai hari-hari lewat kita gak baca Quran sama sama segala Quran Itulah penawar hati kita Namun ingat bagaimana cara kita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 Setelah kita baca satu halaman, ada iman yang bertambah, ada ilmu yang bertambah. Ikhwan ini masalah kebiasaan saja, masalah kebiasaan. Baca dengan berusaha mentadburi. Ustaz saya tidak bisa bahasa Arab. Gimana cara mentadburi? Ya, repot juga. Makanya belajar bahasa. Arab. Ya, kalau enggak, baca terjemahan, baca terjemahan. Ambil baca ayat baca terjemahannya, baca ayat baca terjemahannya. Oleh kerana itu Ibnul Qayyim Rahimahullah mengatakan perkasaannya yang luar biasa. Beliau mengatakan, Kira'atu ayatin wahidatin. Bitadabburin wa tafahumin khairun min kira'ati khatmin. Bila tadabburin wa la tafahum. Tata Ibn Al-Qa'in berkata, dia mengatakan, baca satu ayat saja dalam Al-Quran, dengan tadabbur, dan berusaha memahami kandungannya, lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Tapi tidak dipahami dan tidak ditadabbur. Ini benar.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 Berfikir secara ilmiah, manusia ada. Ta'if, adanya itu tiba-tiba ada, ataukah mereka ciptakan sendiri, atau ada yang menciptakan dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Ada tiga kemungkinan. Ada manusia Yang jelas manusia ada, makhluk ada. Ta'if Allah mengatakan Amholi kuminqoyir shayt namu mulk holikun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Amholah pusamawati walat apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Maka dia kemudian dia mengatakan Kadaqal biyatuir hampir-hampir jangan tunggu terbangat kala mendengar sabda, firman Allah Subhanahu wa langsung masuk Islam langsung masuk Islam ada seorang pendeta yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengancam orang-orang yang menulis membuat Alkitab dengan tangannya fa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tamanan qalila fa wailuhum mimma katabat aidihim wa wailuhum mimma yaktibun yang sinya celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan sedikit dunia secirca dunia. Wawailulahumimma katabat aidihim, celaka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wawailulahumimma yakshibun dan celaka atas perbuatan mereka. Allah sebutkan celaka, celaka tiga kali. Seorang pendeta yang ketiba-tiba pada salah mendengar ayat ini langsung beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.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 Kenapa? Bukan cuma dari sisi balaghohnya yang luar biasa, kandungan dalam makna tersebut juga sangat luar biasa. Mungkin mereka bisa meniru dari sisi balaghohnya, tapi kandungannya tidak bisa meniru kandungan Al-Quranul Karim. Karena para hadis yang sangat-sangat terus bermanfaat sangat dianjurkan. Ini sangat menambah iman. Sekalanya kita setiap hari sisikan waktu baca, tidak usah banyak-banyak kita baca lima ayat, tapi baca dengan dengan tadabbur buka tafsir kan tidak enggak bisa bahasa Arab beli tafsir Ibnu Katsir terjemahan alhamdulillah sudah ada antum baca antum tidak paham tanya ustaz ya. datang ke pengajian ustaz bawa bukunya ustaz ini maksudnya apa ya antum itu itu semua berpahala itu semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ingat tadi perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah qiraatun qiraatu ayatin wahidatin bitadabburin watafahumin khairun min qiraati khutmatin bila tadabburin wala tafahum au kama ka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 memberi keringanan kalau kamu hafal sekian surat apa namanya hukumanmu dikurangi ada penjahat penjahat dia di penjara. jadi dia bilang saya dihukum dengan berapa tahun penjara masih kurang sebenarnya banyak kejahatannya namun tidak ketahuan yang ketahuan baru ini di penjara dia bertahun-tahun akhirnya dikasih ee, tadi dikasih keringanan sipir penjara dan semanal saya beberapa kali sering ke penjara sipirnya masya allah yang sampai di sini Mulutnya Syekh Uthaymin. Ini sipir penjara. Saya ngaji sama Syekh Abdul Salabat, dia juga hadir. Loh, ini yang kemarin. Ya wah, ajar kalau sipirnya kadang-kadang seperti itu. ini, sipir penjara. Ya gimana mau di mau gimana mau disogok kalau begini caranya? <laughs> Ininya dibeli tawaran, kalau kamu hafal sekian surat dikurangi. Jadi semakin banyak surat semakin dikurangi Mungkin satu surat satu bulan. Pokoknya diaturlah. Mulailah dia baca Al-Qur'an dengan niat untuk keluar dari penjara. Namun karena dia orang Arab, dia tidak dia baca mulai dia hafal Al Qur'an. Ada waktunya ni kan ujian. Oh berarti kurangi. Kemudian hafal lagi. Sama sekali tidak mau menuntut ilmu, datang cuma ke halafa quran dalam rangka setoran untuk dikurangi apa? Ya, Lama-lama dia tidak salat orang, ini. dia cerita, saya tidak salat. Subhanallah, saya mulai tidak karena dia harus menghafal bukan sekedar baca, namanya hafalkan dia ulang-ulang. Terpaksa dia mentadaburi. Terpaksa dia mentadaburi ayat-ayat tersebut. Mulai dia baca dan dia mentadaburi. Belum solat, mulai setoran dikurangi. Alhamdulillah. Setoran lagi dikurangi. Lama-lama timbul dalam hatinya kerinduan untuk solat. Maka dia pun mulai solat dalam penjara. Kemudian mulai hafal lagi Quran. Niatnya mesti campur. Ingin hafal Quran, ingin keluar dari penjara. Ingin terus-terus-terus. Akhirnya mulai lewatnya waktu. Kemudian dia mengatakan dalam saya mendapati dalam diri saya kerinduan untuk solat terawatib. Maka dia pun solat terawatib. Saya dapati kerinduan dalam diri saya untuk solat malam. Saya pun solat malam. Saya mendapati diri saya kerinduan untuk puasa sunnah. Saya pun berpuasa di penjara tersebut. Sampai hari ini dia keluar jadi orang yang hafal Quran. Soalnya apa? Al-Quran itu kalau dibaca dengan tadarus pasti ada pengaruhnya. Bukan yang sekedar dibaca apa namanya lewat begitu saja. Jadi katanya seorang berusaha untuk baca Al-Quran dengan tadarus. Di antara perkara yang di Subhanallah, Syekhul Islam Nizamiyah menakjubkan Syekhul Islam Nizamiyah ini ilmunya luar biasa, ilmunya seperti lautan. Ya, luar biasa ilmu beliau. Rabbimahallahu taala. Sampaikan Imam Az-Zahabi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 dalam peperangan dalam ini dalam anu ya kejadian niat yang mereka hadapi bagaimana iman mereka tidak kuat luar biasa. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala, kita lanjutkan. perkara ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq fi dhahullahu taala yaitu berusaha untuk memahami makna-makna asmaullah alhusna.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 Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Malikiyomiddin. Apa maknanya Malik? Ini penting. Inilah yang menambah keimanan kita dengan berusaha mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya antara Gofar dengan Gofur dengan Gofir? Allah mengatakan Gofiruzam. Al Ini Gofir. Wahual rahim Al Gofur. Inna Kekunta Gofar. Bedanya Gofar apa bedanya? Itu kita pelajari.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 Bagaimana nuansa-nuansa keimanan tatkala berhijrah, tatkala berperang, ya, tatkala menghadapi musuh, ya, tatkala disiksa oleh kaum musyrikin, bagaimana nuansa keimanan mereka seakan-akan hidup dalam gambaran kita? Kenapa kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A-lam ya rasulahum fa munkirun?" Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari rasul mereka? Jadi ya, antara kita eh, karena tidak mengenal rasul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 berat yang menimpa kalian. Kalau ada sesuatu yang berat menimpa para sahabat, Rasulullah juga merasa berat. Rasulullah merasa berat kalau ada sesuatu yang memberatkan para sahabat. Harisun aleikum sangat semangat untuk memberi hidayah kepada kalian. Sangat semangat agar kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mukminurur rahim dan sangat sayang lagi pengasih kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kita tidak rindu untuk bertemu dengan Nabi, untuk mengenal sejarahnya, mengenal sifat-sifatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azhim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah memberi ta'kid wa innaka, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala sungguh-sungguh benar di atas khuluqin azhim, di atas akhlak perangai yang agung. Yang memuji bukan manusia, yang memuji Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta, yang langsung memuji akhlak Nabi sallallahu Bagaimana kita tidak rindu untuk menelaah Akhlak Nabi saw. Bagaimana kita tidak rindu sementara Allah pernah bersumbang dengan umur Nabi saw. Laam rukain nahum lafisa sakratihim yakmahun. Demi umur mu Wahai Muhammad, sungguhnya kaum pengikut kaum nabi lut tenggelam dalam. Kemabukan dan kemaksiatan mereka. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sebab Allah mengatakan, Tafsiran dari Ibn Abbas, Wahayatika, demikian kehidupanmu, Wahai Muhammad. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Muhammad? Dengan kehidupan Nabi Muhammad? Karena seluruh kehidupan Nabi Muhammad telah jarak. Seluruhnya uswah. Dalam strata apapun, Dalam tingkatan kehidupan apapun, Semuanya adalah petunjuk bagi kita. Wakwada ka'ana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi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 Gajian tentang Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agak kurang. Ada Alhamdulillah ada beberapa ustaz saya sendiri pernah menyampaikan Sirah Nabi sampai pada Fatum Makkah, ya. kalau mungkin sudah 50 atau 60 episod. Namun eh, saya berhenti karena banyak kesibukan ya, dan ada juga ustaz yang lain. Tapi mempelajari Sirah Nabi penting. Kita mengenal langsung bagaimana perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana praktek Nabi terhadap ayat-ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Makanya saya punya pengajian khusus mungkin antum sudah pada pernah melihat judulnya Mukjizat Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena seluruh akhlak Nabi merupakan mukjizat. Mukjizat Nabi banyak. Mukjizat Al-Qur'an, mukjizat Isra Mi'raj, mukjizat air keluar dari tangan jari-jari beliau, di antara mukjizat Nabi akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.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 Luar biasa. Dan yang menakjubkan disebutin dalam kajian saya tersebut tatkala Nabi diminta untuk berkomentar, tatkala Nabi sallallahu alaihi bersama Khalid bin Walid kemudian makan dok, ya dok adalah uh, kadal padang pasir, ya. Maka Khalid bin Walid makan dok dengan begitu lahapnya sampai disebutkan marok. air dari kuah dok tersebut mengalir di gimbal beliau makan dengan lahap, Nabi cuma ngeliatin saja. Maka dia bilang wahai Rasulullah, ahramun apakah haram kau tidak makan? Kenapa kau tidak makan sekarang? Khalid min Walid minta Nabi untuk komentar... ...kenapa tidak makan. Namun apa komentar Nabi? Dengan jawaban yang indah... ...Lam yakun bi'ardi qawmi fa apa apa'akuhu. Ini dhob tidak ada di kampungku. Maka saya tidak bisa makan. Nanti kalau ditawarkan apa... ...oh tidak ada di kampungku. <laughs> Nabi luar biasa ya akhirnya. Dia memberikan komentar... ...tanpa ada celahan terhadap makanan tersebut. Dia tidak mengatakan... ...gimana sih teman-teman ini? Saya Nabi masa dikasih kadal... Ya, harusnya kambing dong apa apa dong ini kadal dikasih <laughs> Ngeri kayak gini topi itu terkadang dipotong masih jalan ya terkadang di ya. oleh karenanya oleh karenanya masa saya, eh, Nabi Salam sama sekali tidak mencela makanan tersebut dan ini akhlak mujizat Nabi dan saya sudah bahas dalam kajian tersebut, saya tersebut tidak ingin mengulangi lagi kajian tersebut intinya setiap akhlak Nabi mujizat ya bagaimana kita mau mencintai Nabi dengan sungguhnya bagaimana kita mau rindu ketemu dengan Nabi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 Kaki mereka berjalan di atas bumi, tapi hati-hati mereka di akhirat. Para sahabat, rasulullah saw. Yang Allah subhanahuwataala telah mentasbihah mereka, merekomendasi mereka dengan rekomendasi yang terindah kata Allah subhanahuwataala. Kuntum khaira umatin ukhriyat lina. Kelan umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Rasulullah saw mengatakan nasi nasikorni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Para sahabat rasulullah saw. Malikannya kalau anda membaca sejarah sahabat seperti dongeng. Benar seperti dongeng.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 Kalau kita siapa hari ini yang mengunjungi orang sakit? Siapa yang hari ini bersedekah? Sallallahu alam. Ya, ada orang seperti Abu Bakar, luar biasa. Ada orang seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, pemalu. Sampai-sampai, Rasulullah SAW mengatakan, Allah astahi min rojulin, yastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu dengan seorang yang malaikat saja malu sama dia? Luar biasa akhlak mereka. Para sahabat radiyallahu ta'ala,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 Kata Al-Baqarah, saya ingin wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia dibahaskan budak-budak yang yang apa namanya, yang lemah seperti Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Lalu pada hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara fungsi kita membaca sejarah para sahabat, banyak fungsinya. Pertama, menambah keimanan kita. Luar biasa. Kemudian menghilangkan ujuk dari diri kita. Ya, terkadang antum disimpan dengan penyakit ujuk. Wah, saya masya Allah luar biasa. Saya sudah berda'wah. Saya juga sudah jadi panitia. ya. Saya ikut-ikutan nempel apa <laughs> Saya ikut nyoting. Kadang-kadang syaitan menganggap kainnya ambelan kita ini apa? Luar biasa. Ya. Tapi kalau lihat para sahabat kita ini, tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Jangan kan sahabat kita baca sejarah para ulama saja. Oleh karena para ulama menyebutkan, sering baca di antara kita untuk tasliyah untuk menghibur diri kita baca sejarah uh, para para ulama. Agar kita semangat lagi malas baca tentang para ulama. Luar biasa para ulama. Imam Bukhari pernah makan rumput. Baca Kita alhamdulillah makan roti, makan nasi. <laughs>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 Ada buku indah seperti Siar Alam Nubala. Saya tak tahu sudah diterjemahkan atau belum tentang kisah-kisah para ulama. Ya. Ini berapa puluh jilid saya tak tahu ya terjemahkan sudah. Kalau itu bagus di apa namanya di koleksi ya. Kalau Fatul Bari ya Ikhwan. Fatul Bari itu buku berat. Ustaz saja terkadang baca yang tidak paham. Artinya saya tidak mungkin merendahkan. Artinya sebagian orang yang tahu bahasa Arab saja baca terkadang tidak paham ini maksud. Karena ini hajat terkadang bicara tentang usul fikih, tentang mustalah hadis, tentang rawi rawi. Kemudian dia baca dia tidak paham. Padahal dia tahu bahasa Arab. Ini bagaimana tidak tahu bahasa Arab baca terjemahan. <guluh> Ustaz maksudnya apa? Bila <guluh> bilang mana Arabnya sini? <guluh> Artinya eh, bagus koleksi. Tapi yang bermanfaatlah koleksi.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 Uzair adalah putra Allah Subhanahuwataala. Kita berbicara tentang orang-orang Hindu, mereka menyembah tiga dewa. Laukana fihi ma'aliha sun Perhatikan ayat Allah. Laukana fihi ma'aliha sun illah Seandainya ada tuhan-tuhan selain Allah maka tuhannya alam semesta. ini. Tuhan cuma satu. Kalau tuhan ada dua, satunya ingin orangnya hidup, satunya ingin mati, apa yang terjadi kira-kira? Tuhan satu bilang saya mau matikan dia. Tuhan yang lain enggak, saya mau hidupkan dia. Ayuh kita bertengkar ayo. Siapa yang menang? Kalau terjadi apa duel?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 Mungkin saya katakan ini agama yang tidak masuk akal ya. ya di akhirnya kalau ke India, kata teman-teman belum pernah ke India tapi teman-teman di -teman India cerita banyak sekali mereka punya keyakinan reinkarnasi, keyakinan yang aneh-aneh sehingga mereka terkadang mengagungkan tuhan hewan-hewan dianggap sebagai tuhan dewa. Ada hewan ini, itu jelmaan dewa ini. Ada ular, oh ini jelmaan dewa apa? Ada tikus ini jelmaan semuanya jadi dewa. Kemudian ada lagi reinkarnasi ada orang tidak mati.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 Okay, dengan menta'amuli atau mempelajari Tentang keindahan Islam Akan menambah keimanan Seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di antara hal yang bisa menambah keimanan Yang keberapa Yaitu ta'amul fi ayatillahi al-kauniyah Yaitu memperhatikan tentang keagungan alam semesta ini Sanuri Sanurihim ayatihi Fil afaqi wa fi ampusihin Hatta yatabayna yata lahum anna hul haq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 Tidak mungkin ini berjalan dengan sendirinya. Tidak mungkin. Sebagaimana perkataan orang-orang ateis, mereka mengatakan oh, ini semua terjadi dengan sendirinya. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa berjalan dengan teratur tanpa ada yang mengaturnya. Tuhan mereka adalah kebetulan. Kata mereka kebetulan tadi. Jadi, Tuhan mereka apa namanya? Kebetulan. Atau mereka mengatakan ada sesuatu di balik ini. Mereka tidak mau namakan Tuhan, tapi kata mereka ada energi di balik ini. Itu-itulah nah, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Antum perhatikan saja Allah berfirman tentang hujan. Tentang uh, apa namanya? Dalam surat Al-Waqiah siapa yang hafal ayatnya tentang masalah hujan? Apa? Apa? Afara'aitumul ladina afara'aitumul ladzi allazi tashrabun antum anzaltumuhu muzni am munzilun. Tidakkah kalian melihat Air hujan yang turun dari langit yang kalian minum. Apa kalian turunkan dari awan... ...ataukah kami yang menurunkannya? Jaalnahu, menerunkan? Kalau kami berkena... ...kami jadikan air hujan tersebut asin. Kalau berkena jadi asin. Kalau air, air hujan turun jadi asin, gimana kita mau minum? Dan yang menakjubkan, ikhwan... ...air hujan turun dari berapa juta butiran air hujan. Tapi subhanallah... ...air hujan tersebut jatuh pada tempatnya. Masing-masing titik sudah Allah takdirkan tempatnya. Kalau saya titik tadi gabung di atas langit gabung jadi satu kilo habislah kita mampus namun ini tidak ini tidak bergabung ada tes, tes, tas subhanallah siapa yang bisa melakukan demikian Allah subhanahu wa taala antum lihat tentang wa fi anfusikum afala tabasirun ini paling penting tentang masalah dokter dan pada diri kalian apakah kalian tidak bisa melihatnya orang sekarang kalau membuat jantung palsu setengah mati yang asli kitaan Allah luar biasa tapi bisa bikin ginjal sudah ada ginjal palsu atau belum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 Daripada seragat serakat hambar, lebih baik dua rakaat, namun dikerjakan dengan kekhusuan, dengan ketakwaan, dengan keimanan, akan sangat berpengaruh dengan tentang keimanan. Maka akan tambah iman kita sangat kerasa, iman kita bertambah. Sedekah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan. Kata Nabi SAW, wa sadaqotu burhan, sedekah itu merupakan bukti, bukti keimanan. Kalau orang beriman, sedekah, ikhlas karena Allah tidak mau cerita sama orang lain, hanya Allah yang maha tahu, maka itu akan menambah keimanan. Innaka lan tas-la ta, innaka lan tasjud sajadatan illa rafa'a Allahu bika darajata wa hatta angabih qatiyah tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan akan derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa. Oleh karenanya seluruh ibadah kalau kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dengan mutabaah, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini akan berpengaruh terhadap keimanan. Beda kalau antum misalnya dalam sebulan antum puasa tiga kali, dalam sebulan tiga hari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 Abdul Qadir Alawi Saqqaf. Eh uh, Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, rahimahullah namanya, seorang alim yang ada di di Dhamam, dia dokter tapi dokter kalau enggak salah bidang kimia. Tapi luar biasa buku-buku agamanya sangat banyak. Ya. sehingga buku-bukunya terkadang dipakai oleh dosen-dosen Universitas Islam Madinah untuk diajarkan. Ya. Dia seorang yang alim, ya. Saya eh, undang-undang dia ke sini belum bisa datang, ya. Karena beliau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 tidak berbanding lurus antara keimanan dengan rezeki. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya orang yang beriman pasti rezekinya apa? lancar. Tetapi orang yang beriman tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Kalau dia bertakwa maka Allah akan berikan rezeki kepada dia. Namun tidak harus banyak rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi kepada dia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 Ustaz bagaimana nasihat antum tentang ISIS? Ini sudah saya sering sampaikan. ISIS, ya, e, kelompok yang memiliki e, tiga perkara yang e, salah. Ya. Perkara pertama, yaitu dari sisi pendirian khilafah yang dia lakukan. E, pembuatan khilafah, sebagaimana ya, yang disebutkan dalam syariat Islam, ada dengan pemilihan secara sepakat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar di Taala Anhu. Dan Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS, setelah dia berkhutbah, dia menukil perkataan Abu Bakar. Dia mengatakan, Aku telah diangkat sebagai khalifah, dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini ucapan yang indah yang diucapkan dengan penuh penutawadu oleh Abu Bakar. Namun bagaimana proses pemilihan Abu Bakar al-Siddiq? Abu Bakar al-Siddiq dipilih dengan seluruh para sahabat Tadinya para sahabat khilaf Sehingga diantara mereka mengatakan Kami kaum Ansar punya pemimpin, kalian kaum Muhajirin punya pemimpin Akhirnya mereka sepakat, maka mereka pun Ijma' mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah Sekarang kita katakan kepada Abu Bakar al Baghdadi isis, Siapa yang memilih ente Umat Islam di dunia ini miliaran Siapa yang angkat ente Para ulama mana yang angkat ente sebagai Khalifah Apakah pembuatan Khalifah kumpul seribu orang Dua ribu orang, saya jadi Khalifah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 Mereka mengatakan, oh, tidak sah, tidak ini, tidak ada. apa? masing-masing pribadi? -masing Sekarang ada juga kelompok misalnya yang ingin-ingin mendirikan khalifah. Ingin cari-cari khalifah. Kita bilang, wahai kelompok yang ingin merindukan khalifah. Yang ingin cari-cari khalifah. Khalifahnya sudah ada, tinggal baik. Apa jawabannya? Oh tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan. Intinya apa? Kalau bukan dari kami, bukan khalifah. Intinya kan hawa nafsu masing-masing kalau begitu. Kita bisa saja bikin khalifah. Sekarang kita bikin khalifah Cipaganti. Khalifahnya Firanda.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 Menggantungkan iman dan kekuburan kepada khalifah-khalifah bayangan seperti ini. Kemudian jadi khalifah. Mana wilayahnya? Enggak ada wilayahnya yang numpang. Numpang di Republik apa, Republik Indonesia. Gua Ini mana? itu ada khalifah seperti jamaah islami. Jamaah islami juga ada khalifah. Salah satu ustaz seperti Ustaz Abdurrahim Ayub. Dia dulu gubernur jamaah islami bagian Australia. Kita sama saya panjang dia. Saya dulu gubernur Australia. Bayangkan.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 Rima ribu orang tersebut mewakili miliaran kaum muslimin Mengangkat sebagai Abu Bakar Al-Baghdadi Sebagai khalifah Ini yang pertama, kesalahan yang kedua Mengenai akidah mereka, takfiri yang luar biasa Tidak pernah seumur hidup kita ketemu dengan kelompok takfirinya luar biasa Seperti ISIS Ada yang menyelisi bunuh Ada yang menyelisi kafir Luar biasa Lagi Saya kemarin ngobrol sama Ustaz Abu Sa'ad Dia cerita, orang ISIS tidak punya tawanan Kenapa ada yang tidak ketangkap langsung dibunuh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 Bagaimana yang dibunuh orang Isis, ada yang disembelih orang Isis, tangannya begini, Ashadu Allah ilaha illallah, disembelih orang Isis, dan mereka bangga. Sementara kata Ustaz Abu Sa'ad, orang-orang yang berjuang di Suriah menyerang Isis ragu-ragu. Ini orang Islam juga, masa kita, tapi Isis menyerang mereka, enggak ragu-ragu. Anak saja, anak pun kalau dalam posisi mereka juga ragu-ragu, ini orang Islam. Aduh, Tapi bagaimana di hadapan Allah membunuh seorang Muslim, sementara yang sana nembak terus, ngeri kan. Artinya mereka dibunuh dan mereka langgur. mereka terus masih mengirim nasihat untuk menasihati. Jadi saya katakan bahwasannya dalam ISIS ada ciri-ciri khawarij. Di antara ciri-ciri khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya adalah Sufahaul Ahlam. Mereka orang bodoh. Hudasaul Asnan. Mereka anak-anak muda. Yaktuluna Ahlal Islam. Mereka bunuh orang Islam. Meninggalkan orang-orang kafir. Ini terkumpulkan pada orang-orang khawarij. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kita bilang mereka anak-anak muda, siapa di antara mereka orang, -orang tua enggak ada? Antum cari mana ulama yang ada di ISIS? Enggak ada. Semua ulama takfiri seperti Ayman Ad-Dawahiri yang pemikiran takfiri mengkafirkan Arab Saudi, ini pemikiran takfiri. Dibin Syekh, Syekh yang dulu yang, yang membikin sampai sekarang masih pemikiran takfiri pun membantah mereka. Siapa ulama mereka enggak ada? Mereka anak, -anak muda semua, anak muda. Enggak ada ulama mereka yang kemudian membela mereka enggak ada. Kemudian yang kedua, ya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 Lalu isi sampai masuk di Arab Saudi, ya, Ikhwan apa yang terjadi? Pertumpahan darah di antara kaum Muslimin. Pasti ada yang bela. Mereka ada yang pasti bela Arab Saudi. Orang akan mudah terpukau dengan Abu Bakar Al Baghdadi ini. Bagaimana penampilannya sederhana, nyunah, jenggot, kemudian mantap. Ya, orang kena langsung terpedaya. Satu lagi Arab Saudi. Oh, begini modelnya. Ya, Ia ikut serang Arab Saudi. Ya, pertumpahan darah tidak bisa, bisa. Bagaimana Mohajir, bagaimana Umrah. Bahaya kalau sampai mereka sampai ke Arab Saudi. Mengerikan.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 Karena dia jenggotan dia pakai pelarai jenggot. Kemudian dia bilang kamu ISIS ya. <laughs> Polisi dia bilang ISIS. <laughs> tapi, seharusnya. Tapi jadi bahan lucuan bahasnya orang jenggotan dia nggak apa-apa. ISIS. Ya. Jadi akhirnya Islam jadi bagaimana orang kafir mau masuk Islam? Ah, kau tu bayangkan ada orang kafir nonton film ISIS. Jenggotan nyembelih jenggotan. Dan nyembelihnya bukan pakai pisau yang tajam, pisau yang agak tumpul. Kalau katakan kita kalau nyembelih pakai pisau yang tajam, katakanlah di Solo Slam. Waliuhaida aha dukum. Siapa pernah tahu? Waliurus lebih seorang kalau ingin menyembelih tajamkan pedangnya, pisaunya supaya menyenangkan, apa Memudahkan yang disembelih. Jadi kalau dia mereka menyembelih sebagaimana hukum hat dipenggal sekali mut, bukan digorok seperti apa kambing begini dengan pelan-pelan. Mengerikan, mengerikan mereka orang Islam tu. Olehnya saya katakan, kalau ada orang kafir non Muslim lihat seperti itu, gimana kira-kira masuk Islam atau tidak? Oh ini gimana? Sangar orang Islam gaya ini.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 Sehingga orang Sunnah dianggap ISIS, dituduh-tuduh, dikait-kaitkan dengan ISIS padahal tidak ada hubungannya. Kemudian di antara dampak buruknya, Syiah mulai hilang, mulai yang tersebar bahaya isu ISIS dibesar-besarkan. Padahal ISIS jumlah mereka sedikit, Syiah lebih banyak. Masyarakat mulai berpaling dari bahayanya Syiah menuju bahayanya apa? ISIS dan dikait-kaitkan dengan para orang, orang yang berpenampilan Sunnah. Terus saya katakan dampak yang mereka lakukan besar. Kemudian orang-orang Islam yang tinggal di minoritas di negara-negara kafir semakin terdesak, semakin apa namanya sulit hidup mereka. Padahal kita tahu betapa banyak Islam tersebar di daerah-daerah kafir dengan dakwah dan kelembutan. Banyak sekali orang berbun-bunung masuk Islam. Di Amerika, di Perancis, di mana-mana. Orang Islam dengan kelembutan. Ya, Ikhwan tidak mesti, kondisi kita harus perang terus. Tidak mesti. Dengan adanya ini sini menimbulkan banyak kumuloratan. Mari ya. kita berdoa semoga Allah Subhanahu SWT memberi hidayah kepada mereka. Ya. Semoga atau menyelesaikan fitnah yang mereka timbulkan. Ustaz, ana mau tanya tentang kitab tafsir Al-Qur'an yang paling baik yang untuk para pemula. Ana bilang tafsir yang paling baik adalah tafsir bagi pemula adalah tafsir Syekh Durman bin Nasir Sa'adi. Taisir Al-Karim rahman Ini tafsir indah sekali. Saya enggak tahu kalau saya baca bahasa Arab indah sekali, tapi kalau terjemahkan saya enggak tahu jadinya kayak apa. Namun saya yang saya lihat ini tafsir yang paling baik, tafsir makanya kalau baca tafsir terkadang buat bagi perasaan. Kalau kita lewat-lewat gitu saja kayaknya enggak ada nilainya. Tapi tafsir ini dari sisi